Душ, двох сердець, яким так хотілося тепла Тепла, якого не вистачало Навіть серед теплої весни що теплішого літа Знаєш, сказала якось Сонтаринка Я ще як зовсім малою була Вигадала свою власну країну Власну країну? Здобувалась Даза Так, і назвала її країна ніжності У ній були всі щасливі Добре було б жити в такій країні, правда? Добре, згодилась Даза а разом вони слухали дихесеньке гудіння одинокого джмеля над молоденькою ябленькою, що росла в цьому закутку. Зустрічали й проведжали поглядами хмарки у небі, та одного разу побачили, як Владимир Кружляє, широко розпластавши крила, великий недосяжний птах. «Лелека!» – зачаровано прошепотала Санторинка. І раптом вони почули за плечима вигук. «Дівчата, дивіться, бувся!» Оглянувшись, Даза побачила Валерію Капустіну, капусну лірку. «Киш!» – скрикнула вона. «Хай!» – сказала Соня. Я бачила вже неї, як вона он там стояла. «Шпигує?» «Не знаю. Хіба ти боїшся, що донесе? «Ні». «І я ні. Хай дивиться». І повернувшись до Валерії. «Ходи, як хочеш, до нас». Валерія підійшла і присіла поруч на колоду. Вони сиділи втрьох, дивились на лелеку, доки той не зник у бездонній блакиті літнього неба. І не знали, що всього лиш за два тижні над містечком з'являться інші птахи – залізні, що почнеться війна». Даза вернулася до людської квартири. «Вибач, сонечко, ти ж певно їсти хочеш», – сказала вона винувато. «А твоя дурна баба поплевла». Олеся дивилась на неї так, наче не могла впізнати. «Що з тобою, Лесечко?» Даза швидше прошепотіла, ніж скрикнула. Мамо, шкода», – сказала Олеся, наче замерзним голосом. Бабусю, я помру без мами. Я помру ще раніше за тебе». «Абусю, що ще треба робити?» Щоб рятувати маму? Мені здається, що вона не хоче жити. Чого ви будете так довго не разом? Розділ двадцять перший. Те літо не призначалося для Віти. Його вкрав у неї суд над Едуардом, Гедиком Еміром, і його поплічниками з банди. Літо скрапувало на її долоні вишневим соком із вишень, які росли над дорогою, повною пилюки. Хто їх там здогадався посадити? Вітервала ти ви ті вишні, але не їла, а душила в руках. А раз вимазала червоним соком щоки, губи й навіть лоба. Кров була не справжня, як і це літо. Літо було таким, од якого не міла кінчики пальці і виступала справжня кров, коли віта закушувала губи, спершу нижню, потім верхню. Так вона гасила вогонь злості, на едика, на себе, котра його любила, на весь світ байдужий до її болю. Він умер, твердила Віта, ішла на суд. Він умер, ти умер, подумки казала там. І що ви скажете під судна у відповідь на це звинувачення, питав її суддя. Питав, звісно, Едика Еміра. Той підводився і щось казав. Щоб не чути, навіщо, Віта пригадувала якісь дивні слова. Чи вони лізли самі до її голови. Едик був, а вже ж був, був, був винен, безсумнівно. Виправдання йому не було хоча б тому, що дорив її тих чотири місяці. Чотири місяці. Сто вісімнадцять днів, якщо точніше. 118 днів її кохання, щастя, тривог, чекання на солоди. 118 – щастя, тривог, чекання на солод, бо кохань було більше і кохання було одне. І Едик, якого насправді при народженні назвали Микитою. Микиткою, а потім на вимогу відчима змінили ім'я, теж був один. І я в нього одна, подумала Віта. Прийшла й друга думка. Як та слива, що росла в колонії, де сиділи Едик і додійний чоловік. Дивний чоловік, що писав такі проникливі слова, пронесливі рідки, от яких щеміли серце і душа. Рідки, які її коханий, хай і чужі, адресував їй Віті. Мала називав її Едик. Той Едик, який сказав їй правду про себе, щоб вона була вільною від нього. «Я виросту», – прошептала Віта. «Я виросту, я виросту разом з тобою». Рішення було прийнято, і вона взялась його виконувати. Найперше запитала Зіну, куди відправили її брати відбувати покарання. Зіна назвала адресу – селище у Волинській області. Отже, недалеко, в Україні. Це добре, сказала Віта, навіть дуже добре. І призналась, я поїду до нього. І я поїду, стомлено гасючи зітхання, сказала Зіна. Тільки перше побачення буде дозволено в жовтні. Чому в жовтні? Через півроку з часу арешту і додала. Там колонія для рецидивістів. Рецидивістів? Ну, тих, що не вперше сидять. Я поїду туди не на побачення. Не зовсім. Жити. Жити? А видно було, що етикова сестра нічого не розуміє. Настала пауза, і крізь неї, наче припливли до вітеру розширені світло-сірі зілені очі. Тьмінніші, ніж у брата. Майже такі, як у неї віти. Здивування виливалося з них, як вода з переповненого вітра. Я житиму в тому селищі. Приходитиму до нього. Все одно більше, ніж належить, побачень тобі не дозволять. Хіба? Хіба що? Віта руку. Ну, хіба влаштувалася б на роботу в ту колонію? То ж чоловіча колонія. Може, якісь санітарки мать частину чи прибиральниці там потрібні. Але то авантюра. Сама потім шкодуватимеш. Я не шкодуватиму. Затято вимовила Віта. Та ти ж вчишся в медінституті. Відрахують. Або сама написавшу заяву. Зіна підвела здаючись розуміти, що розмова між ними закінчена. Уже біля дверей розмовляти у їхній Зіни і Едикових батьків квартирі сказала... Я, звісно, люблю брат Евгін. він сам-сам собі обрав шлях. Він справжній, хоч може й путьовий, але іншим вже не стане. Ти теж хороша дівчина, тільки долю собі поламаєш. Ти ж не та декабристка. Подумай. Пухай. З тим і зачинили двері. Віта думала. Точніше, гнала геть думки спокусниці і слова про те, що ламає собі долю. Щоб відрізати шлях до відступу, подала заява на відрахування з інституту. Там були дуже здивовані. Віталія Снігориця рекомендувала себе як одна з кращих студенток першокурсниць, якщо не найкраща. І Віта пробурмотіла щось про стан здоров'я, про те, що помирилась у виборі професії. Далі була розмова з мамою. Віта воліла старте з пам'яті ту розмову. Вона здавалась сном, але нереальним. Не таким, що приснився, а вигаданим пізніше. Може, навіть учора, перед згадкою. Переграним, перевигаданим. Кожного разу так здавалося. Віта намагалась наперед уявити, що скаже мама. «Може, просто поїхати, такти я тоді послати листа, в якому все викласти, то приїхати і поставити перед фактом. «Я вдурювала найкраще всі ті маму», – подумала Віта. «Найправильніше? Ні, так не можна. Треба сказати найдобрішу і, і найошуканішу, а вже ж мною».